Розділ 29. Тієї ночі, коли полетів консул, Сола Вайнтрауба переповнили великі сподівання. Нарешті вони хоч щось зробили. Принаймні намагалися. Старий не вірив, що криогенні сховища на кораблі консула дадуть відповідь на питання про порятунок Рахілі. Вчені з Ренесанс-Вектора раніше зазначили про значну небезпеку застосування цієї процедури. Але добре, що з'явилася альтернатива. Хоч якась альтернатива? Сол відчував, що вони надто довго марнували час в очікуванні милості від ктиря, ніби засуджені злочинці в передчутті гільотини. Тієї ночі внутрішні переміщення сфінкса були оманливими, як ніколи, тому все їхнє збіжжя Сол переніс на широкий гранітний ганок гробниці, де вони з дюре спробували організувати якийсь затишок для мастіна і брон, котрих вкрили ковдрами і плащами, а над головами їм замість подушок поклали пакунки. Медичні монітори жінки, поки її тіло просто відпочивало, і досі фіксували в неї повну відсутність мозкової діяльності. Мастін вовтузився і перевертався. Його ніяк не відпускала гарячка. «Як ви гадаєте, що мучить тамплієра?» – спитав дюре. «Хвороба? Банальне переохолодження», – проказав Сол. Після викрадення з буйра він прийшов до тями, блукаючи дотешньою пусткою долиною гробниць часу. Йому доводилося їсти сніг від спраги, а їжі він узагалі не мав. Дюреків перевірив армійський пластир, який вони приліпили на внутрішній бік мастінової руки. Індикатори показували, що хворий стабільно одержував внутрішньовенний розчин. У мене таке враження, що тут справа в іншому, заявив Єзуїт, це що схоже на божевілля. У грамовників майже телепатичний зв'язок з їхніми кораблями деревами, пояснив сол. Певно, істинний голос дерева трохи з'їхав із глузду, коли став свідком знищення ікдрасіля. Особливо, якщо він дивним чином знав про його необхідність. Дюре похитав головою, продовжуючи змочувати вощений лоб тамплієра вологою губкою. Глупої ночі здійнявся вітер. Він крутив циноброву куряву в ледачих смерчиках і стогнав огинаючи крила та грубі грані сфінкса. Без ладу та хоч якогось порядку яскраво світилися тьм'янішили гробниці. Час від часу хроноприпливи навалювалися на обох чоловіків, Змушували їх хапати ротом повітря і шукати найближчу кам'яну опору. Та рано чи пізно хвиля дежавю і запамрочення минала. Через те, що бронламія була прикріплена до сфінкса шнуром, який сплавився з її черепом, вони не могли нікуди звідти піти. Перед світанком хмари розійшлися, в них прозирнуло небо з рясними зірками, від світла яких мало не різало очі. Певний час замість битви великих флотів вони бачили Епізодичні вихлипні сліди термоядерних зорельотів, вузькі алмазні подряпини на шипці ночі, та потім знову буйним цвітом розквітли далекі вибухи, і вже за годину сяйво гробниць розчинилося в нестямі небесної битви. Хто, на вашу думку, переможе? поцікавився отець Дюрем. Двоє чоловіків сиділи, обіпершись спинами на кам'яну стіну Сфінкса та піднявши обличчя до видимого спектра неба, обмеженого вигнутими вперед крилами. Сон гладив спинку Рахілі, поки вона спала до лілиць, виставивши вгору під тонкими ковдрами куприк. Із чужих слів у мене склалося враження, що в цій страхітливій війні мережі роковано поразку. То ви вірите прогнозам консультаційної ради штучних інтелектів? Загалі-то в політиці я геть не розбираюся. Сол здвигнув темряві плечима. Як і в точності передбачень корду. Я скромний чинний із маленького університету на провінційній планеті. Та мене не залишає відчуття, що нас чекає щось жахливе, ніби прийшла година грубого звіра, який чвалає до Вифлеєма народитися. Єйць! – усміхнувся Дюре і одразу посерйознішав. Підозрював, що це місце і є тим самим Вифлеємом. Він зиркнув на долину та її осяні гробниці. Усе життя я навчав теяровим теоріям про еволюцію в напрямку точки Омега. Натомість маємо те, що маємо. Дурість людини в небі і жахливий антихрист Котрий чекає на успадкування решти. Отже, на вашу думку, ктир це Антихрист. Отець Дюре сперся ліктями на підняті коліна і чіпив руки. Якщо ні, то ми всі в халепі, гірко розсміявся він. Не так давно я був би ще в захваті від самої думки про те, що Антихриста можна зустріти, адже присутність хоч якоїсь богопротивної сили тільки додали б мені віри в будь-яку форму існування божественного. А тепер, тихо уточнив сол. Мене й самого розіпнули. Розкрив свої долоні Дюре. Сол згадав про образи в історії Лінарда Гойта. Літній єзуїт, котрий прибив себе до дерева Тесла і мучився від своїх страждань та перероджень цілими руками, бо не хотів здатися ДНК паразиту хрестоформи, що й зараз ховався в нього під шкірою грудей. Дюре опустив обличчя. Та отець небесний змовчав, неголосно розповідав старий єзуїт. Не підтримав, не сказав, що білі і жертовність варті хоч чого-небудь. Тільки біль. Морок і біль. А потім знову біль. Солаш припинив погладжувати спинку немовляти. І ви втратили свою віру? Навпаки. Юре перевів погляд на вайнтрауба. Я відчув, що віра набула глибшої сутності. Білі морок наш жереб від часів падіння людини. Але ж повинна існувати надія на те, що можна вивищитися на наступний рівень, де свідомість зможе розвинутись о значно милостивішій площині, ніж її контрапункт у збудованому байдужості Всесвіті. Сол поволі кивнув. Під час тривалого змагання Рахілі з хворобою Мерліна, мене і мою дружину Сару переслідував один і той самий сон, що мені наказують принести в жертву єдину доньку. Так, назвався Дюре, я прослухав записи на диску консула. Значить, ви в курсі моєї відповіді. По-перше, Авраамів шлях покори більше не для нас. Навіть якщо існує Бог, який вимагає такої покори. По-друге, ми офірували цьому Богові надто багато впродовж останніх поколінь. Сплаті були маємо покласти край. Адначе ж ви тут, дюря обвів рукою долину, гробниці, ніч. Так, погодився Сол, але не для того, щоб упасти плазом. Я хочу побачити, яку відповідь ці сили мають на моє рішення. Він знову торкнувся спини доньки. Рахілі зараз півтора дні і усе менше з кожною секундою. Якщо тир виступає архітектором такої жорстокості, то я хочу стати перед ним, навіть якщо він справді ваш антихрист. Якщо Бог є і це Він сотворив цю істоту, я подарую йому таку саму зневагу. Цілком можливо, що ми всі давно демонструємо йому цю зневагу», – гмитнув дюрек. Сол підняв голову, коли з добрий десяток булавочних уколів, якими небо всіяло несамовите світло, пустив брижі, і далеко в космосі розрісся ударними хвилями плази. Шкода, що нам бракує технологій, аби змагатися з Богом, як рівня. Тихо на півтонами правив він далі. Кинути йому виклик у його ж лігві, віддати належне за всі ті несправедливості, що він звалив на голови людства, і дати йому шанс облишити свою самовдоволену зверхність або ж хай кутиться під три чорти. Отець Дюре повів бровою і ледве всміхнувся. Мені відомий ваш гнів. Священник лагідно торкнувся рахиленої голівки. Може, все-таки спробуємо поспати перед світанком? Сол кивнув і ліг поруч із дитиною, натягнувши ковдру по вуха. Він чув, як щось прошепотів до себе дюре, напрочуд тихе добраніч або ж якусь молитву. Вайнтрау обторкнувся дівчинки, заплющив очі та заснув. Тієї ночі тир не явився. Не прийшов він і в досвіта, коли перше проміння сонця забарвило Південно-західні безскиди втуркнулися маківки кришталевого моноліту. Сол прокинувся, коли світло повзло долиною. Поруч спав дюрем, а Мастін та Брон лежали непритомні. Рахиль крутилася і вовтузилася. І кричала, як тільки може кричати, голодне новонароджене немовля. Сол нагодував її з одного з останніх пакетів дитячого харчування, зірвавши термопломбу та нагрівши його до температури тіла. Вночі у долині був мороз, і на східцях до сфінкса блищав ясенець. Рахіль їла жадівно, тихо пахникуючи та плямкаючи. Ці звуки Сол пам'ятав із 50-річної давнини і тих днів, коли її годувала Сара. Коли дівчинка скінчила, Сол потримав її, аби вона зригнула, проте так і залишив її лежати на плечі, плавно погойдуючись туди-сюди. Усього півтора дні. Сол дуже втомився. Він постарішав, попри той єдиний курс терапії Польсена – що він пройшов 10 років тому. Саме тоді, коли вони з Сарою при нормальному розвитку подій мали позбутися батьківських обов'язків, їхня єдина дитина вчилася в аспірантурі та перебувала на археологічних розкопках у загумінковому світі. Рахіль стала жертвою хороби Мерліна, і невдовзі батьківство знову звалилося їм на голови. Крива їхньої інтенсивності зростала з віком Сола та Сари а потім після загибелі Сари в авіакатастрофі у світі Барнарда і одного Сола. Тож зараз він почувався дуже-дуже втомленим. Та незважаючи на це, незважаючи на геть усе, Солові цікаво було подумки відзначити, що він не шкодував за жодним днем, проведеним у турботах за донькою. Усього півтора дні. Трохи згодом прокинувся і отець Дюре, і обоє чоловіків зайнялися приготуванням сніданку із різноманітних консервів, які принесла Брон. Гетма не прокидався, і Дюре причепив до нього предоставлений медпакет із запасами поживних речовин та внутрішньовенних виливань. Гадаєте, останній медпакет варто використати для панламії? поцікавився дюре. Сол зітхнув і ще раз перевірив покази моніторів Комлугу. Не думаю, поле. Якщо вірити цим даним, то в неї високий цукор у крові, а вміст поживних речовин такий, що складається враження, ніби вона тільки на добряче поїла. Хіба це можливо? Може, ця клята річ, зіскнув Сол, працює як поповина. Він махнув у бік шнура, прикріпленого до її черепа, в місці, де колись був нейрошунт. Чим сьогодні займемося? Сол глянув у позеленілий купол неба з ляпіс лазуровим відтінком, до якого вони вже звикли на гіперіоні, і відповів. Чекатимемо. Геть на стін прокинувся у розпал дня, незадовго до того, як сонце досягло зеніту. Тампліер сів і промовив. Дерево. Дюре, який гуляв край під сфінкса, миттю здолав східці нагору. Сол підняв Рахілі стіні, де вона лежала попід стіною, і рушив до мастіна. Очі храмовника зосередилися на невидимій точці вище скель. Сол і собі подивився туди, але нічого, крім усе блядішого небосхилу, не побачив. «Дерево!» – ще раз крикнув Гет і простяг у вишину згрубілу руку. Дюре притримував недужого. Марить, йому здається, що він бачить вігдрасіль. Свій корабель-дерево. Тамплієр намагався відбитися від їхніх рук. «Ні, не їх драсіль!» – хекав він запеченими вустами. «Дерево! Останнє дерево! Дерево болю!» Тоді обоє чоловіків ще раз визернули в долину, але нічого не побачили. Вітер із південного заходу гнав небом клапті хмар. Долиною саме котився черговий хроноприплив, і сол зі священником похилили голови у несподіваному запамороченні. «Минулося!» Етмастін намагався зіпнутися на ноги. Очіма тамплієр прикипів до віддаленого об'єкта. Його шкіра просто горіла від пропасниці, аж попекла руки солу. Хабайте останній медпакет, гаркнув він. Поставте на ультраморфій та жарознижувальне. Дюре хутко скорився. Дерево болю. спромігся проказати храмовник. Я повинен був стати його голосом. Ерг мав його вести крізь часопростір. Єпископом. «Із голосом великого дерева обрали мене! Не можна їх підвести!» Він на секунду напружився у руках Сула і впав на кам'яний ганок. «Я вийстинно обраний!» – шепотів він, а сили покидали його, немов повітря із пробитої повітряної кульки. «Я можу кермувати деревом болю в час спокути. він заплющив очі. Юре прикріпив останній медпакет і ще раз перевірив, чи його налаштовано на тамплієрську хемородію в метаболізмі та хімічних особливостях організму. Відтак запустив адреналін та знеболювальні. Сол згорбився над фігурою в плащі. Це не з термінології чи теології тамплієрів, зауважив Дюре. Він послуговується мовою церкви Ктеря. Священик перехопив погляд Сола. Це проливає світло на деякі загадки, особливо, що стосується розповіді Брон. З якогось дива тамплієри змовилися із церквою останньої спокути – церквою Ктеря. Сол кивнув, напнув свій власний колох на зап'ясток мастіну та налаштував монітор? Напевно, дерево болю це легендарне тернове дерево Ктиря. Бурмотів дюре, не зводячи погляду з порожнього неба, куди витріщався мастін. Але що значать ці його слова про те, що їм зергом судилося його вести крізь часопростір? Він справді вважає, що здатним керувати деревом ктеря, наче тамплієри своїми кораблями-деревами. Навіщо? «Наведеться спитати в нього у наступному житті!» Втомлено промовив Сол. «Він помер!» Юре перевірив монітори, під'єднав до їхньої конфігурації ще й комлог Ліна Рагуйта. Вони спробували застосувати реанімаційні стимулятори медпакета, штучне дихання, непрямий масаж серця, проте індикатори залишилися непохитними. Тамплієр Гетмастін, істинний голос дерева та прочана докторя справді був мертвий. Вони прочекали годину, Підозрілі догадь усього, що відбувалося в цій аномальній долині імені Ктиря. Та коли монітори засвідчили швидке розкладання трупа, довелося поховати Мастіна в мілкій могилі за 50 метрів по стежці в напрямку війсьця долини. У речах Казада знайшлася розкладна піхотна лопата, що її на своєму жаргоні іменували шансовим інструментом, і чоловіки по черзі копали яму, поки один із них наглядав за рахілю та бронламію. Старі розташувалися в тіні великої брили, один тримав немовля на руках. Дюре проказав кілька слів перед тим, як кинути перші грудки землі на саморобний фібропластовий покрівець. Я практично не з гетамастіна, говорив священник. Ми не належали до однієї віри. Та в нас був один фах на стін голос дерева провів більшу частину свого життя, виконуючи те, що вважав служінням Богу, сповненням його волі, викладеної в писаннях М'юїра та закарбованої в красі природи. Його віра була істиною, перевіреною злигоднями, загартованою покорою і врешті-решт скріпленою пожертвою. Дюре замовк на мить і примружився, позирнувши на небо, чий колір вигорів до відтінку бронзового сплаву. Господи, прошу, прийми слугу свого. Зустрінь його з обіймами, як одного дня зустрінеш нас усіх, хто шукає тебе та збився з путів. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Рехель заходилася плачем. Солий трохи поносив, поки дюрея кидав ґрунт на подовгастий фібропластовий згорток. Вони повернулися до входу сфінкса і обережно перемістили брон у залишки тіні. Сховати її від полуденного сонця не було ніякої змоги. Хіба що занести в саму гробницю, але ніхто не хотів цього робити. Консул, мабуть, уже здолав половину шляху до зорельота, Промовив священник, зробивши довгий ковток води. Його чоло Попеклося від сонячного проміння та вкрилося потом. «Так», – погодився Сол, – «у цей час він уже мав би бути тут. Лазерним різаком звільнимо брон і покладемо її в корабельну хірургію. Може, і зворотне старіння Рахіль вдасться спинити в криогенній камері, хай там що кажуть лікарі». Дюре поставив пляшку і поглянув на Вайнтрауба. «Ви вірите, що все таки буде?» Сол подивився в очі священнику. «Ні». Від південно-західних стін долини простяглися тіні. Через спеку все сплавилося в суцільну грудомаху, і тільки згодом стало помало вивітрюватися. З півдня надбігли хмари. Рахіль спала в тіні біля входу до Сфінкса. Сол підійшов до пуля дюре, який стовбичив трохи осторонь, та роззирався по долині, і поклав йому руку на плече. «Про що ви думаєте, мій друже?» Священик не обернувся. «Проте, що якби я не вважав самогубство одним із смертних гріхів, то поклав би всьому край і дав би молодшому Гойту шанс на життя. Він подивився на сола, вимушено всміхнувшись. Та чи можна вважати це самогубством, якщо паразит на грудях у мене, у нього на грудях, одного дня знову поверне мене в борсення та крики власного воскресіння? Вважаєте, що повернути Гойте сюди це подарунок? тихо спитав сол, який час дюре не відповідав, а потім взяв Ганьтрауба за плече. Мабуть, я піду прогуляюся. Куди? сулаш скулився від пообідньої спеки. Навіть якщо спохмурніє, долина радше буде схожа на піч. Униз по долині. Непевно махнув рукою священник. Я незабаром повернуся. Обережно, – попередив його вчений. І пам'ятайте, якщо консул натрапить на патрульний екраноліт над гулаєм, то може повернутися ще цього обіду. Юре кивнув, сходив по пляшку води, лагідно погладив рахіль і рушив униз довгими сходами сфінкса, вивіряючи кожен крок, наче непам'ятний перестарок. Сол провів його поглядом. Єзуітоси меншав і меншав. Його постать на відстані спотворювали теплові потоки. Сол зітхнув і повернувся до своєї доньки. Польдюре намагався йти в тіні, проте навіть там спека гнітила, навалившись на зашийок, ніби велетенське ярмо. Він минув нефритову гробницю і доріжкою повернув до північних скель та обеліскав. Виска тінь тієї гробниці, ніби темною смугою, лягала на роживоватий камінь та куряву долини. Знову спускаючись, вибираючи шлях поміж уламків навколо кришталевого моноліту, Дюре подивився вгору, де слабкий вітерець торохтів битими шипками та свистів у проломах, що вкривали весь фасад. У нижніх ярусах він побачив своє відображення і згадав органні пісні, що їх виспівував вітер у надвечір'ї в розколенні. Це було тоді, коли він знайшов бікура високо на плато розкрилля. Здається, наче відтоді минула вічність. І справді. Відтоді минула вічність. Дюре відчував шкоду, яку заподіяла хрестоформа його розуму та пам'яті. Від цього було гидко, наче пережив інсульт і не мав жодної надії на одужання. Логічні умови води, що раніше були для нього дитячою забавкою, тепер потребували надмірної зосередженості, або ж просто перебували за межами його здібностей. Йому не вдавалося підбирати слова. Емоції шарпали його з такою ж лютю, що й хроноприпливи. От уже кілька разів він мусив покидати решту пілігримів, аби сходити поплакати на самоті через незрозумілі навіть йому причини. Решта прочан. Тепер же лишився тільки солі з немовлям. Отець Дюре залюбки пожертвував би власним життям, аби міг у такий спосіб порятувати цих двох. Невже це гріх, міркував він, домовлятися з Антихристом? Він зайшов далеко вниз по долині. Дістався майже того місця, де вона завертала на східу широкий закут в Якому серед гір розкинувся лабіринт тіни ктирів палац. Там стежка по підземірній гробниці вивела б його до північно-західної стіни. Юре відчув свіже повітря з першої гробниці і заледве поборов спокусу піти туди, аби прочуняти від спеки, заплющити очі й трохи поспати. Він простував далі. Вхід до другої гробниці прикрашали хемерні різьблення в камені, і священнику вони нагадали стародавню базиліку Яку він відкрив розколені, велетенські хрестів вівтар, вшановувані деградованим племенем Бікура, і молилися вони заради аномального безсмертя, що дарувала хрестоформа, а не заради шансів на істинне Воскресіння, обіцяне хрестом? Та яка різниця? Дюремотнув головою, намагаючись розігнати туман і цинічність, що тепер вволікали кожну його думку. Стежка в'юнилася далі в напрямку третьої печерної гробниці найнижчою і найменш вражаючою з усіх трьох. У третій печерній гробниці світилося. Юрея спинився, перевів подих і зиркнув униз на долину. На відстані кілометра можна було добре роздивитися сфінкса, але соло в його тіннях годі було розгледіти. Якусь мить він згадував, чи не в третій гробниці вони почувалися позавчора. Може, хтось залишив там увімкнутий ліхтар? Але то було не в третій гробниці. Якщо не враховувати пошуків касада, там уже три дні нічия нога не ступала. Отець Дюре знав, що він не повинен зважати на це світло, а мусить повернутися до сола і чекати на корабель спільно з ученим і його донькою. Але ктир до всіх приходить нарізно. Навіщо відмовлятися від цього заклику? Дюре відчув, як змокріли його щоки і зрозумів, що то він безгучно і бездумно плаче. Він аби як витер сльози за тилем долоні і стиснув кулаки. Мій інтелект був моїм найбільшим марнославством. Я мав славу єзуїта, інтелектуала ревнителя традицій за тияром та прасаром. Навіть богослов'я, що його я нав'язував в церкві, семінарістам і тим небагатьом вірянам, наголошувало на розумі цій дивовижній точці омега нашої свідомості. Бог як розумний алгоритм. Що ж поле? Деякі речі осмисленню розумом не підлягають. Юре війшов у третю печерну гробницю. Сол різко кинувся зі сну, впевнений, що по ньому хтось повзе. Він зірвався на ноги і озирнувся. Рахіль тихо посопувала, прокинувшись разом із батьком. Бронлам'я нерухомо лежала на попередньому місці. Вогники медичних індикаторів горіли зеленим, але червона лінія мозкової діяльності, як і раніше, лишалася прямою. Чоловік проспав щонайменше годину. Долиною вже повзли тіні, і тільки вершечок сфінса ще ловив сонячне проміння, яке проривалося крізь хмари. Його снопи косу лягали на долину крізь її вістя і освітлювали протилежну скельну стіну Розійшовся вітер. Більше в долині нічого не ворушилося. Вайнтрав підняв рахілі, погойдуючи її в руках, збіг східцями вниз. Він зазирнув за сфінкса і обдивився все перед іншими гробницями. «Поле!» – його голос відлунював від гір. Вітер куйовдив куряву за нефритовою гробницею, але все інше ніби завмерло. Сола досі переслідувало відчуття, наче щось до нього підкрадається, наче за ним спостерігають. Рахіль борсилася в його обіймах, а тоді тонкоголоса по-немовлячому заплакала. Сол звірився із комлогом. За годину їй виповниться рівно один день. Обвів поглядом небо в почуках корабля консула, тихо вилаявся собі під ніс і повернувся до входу в сфінкс, аби поміняти дівчинці підгузок. Він перевірив стан брон, дістав дитяче харчування із сумки та накинув плащ. Варто було сонцю зникнути, як спека швидко сходила на нівець. У наступні півгодини, поки на дворі ще трималися сірі сутінки, Сол швидко обійшов долину, вигукуючи ім'я дюре та зазираючи до входа в інші гробниці. Так він минув нефритову гробницю, де вбили гойта. Її стіни вже починали мріти молочною зеленю. Пробіг темний обеліск, чия тінь високо спиналася стіною південно-східних безкидів. Повз кришталевий моноліт, що його верхні яруси досі горіли, останнім промінням дня і поступово тьм'янішали, коли сонце сідало десь за містом поетів. У раптовому холоді й тиші надвечір'я він дістався печерних гробниць. Сол забігав із криком у кожного з них, де його ніби чиєсь холодне дихання з рота зустрічав, вогкий подув вітру. Відповіді він не почув. Перед тим, як остаточно споночіло, за поворотом долини, край плетива гостриків і контрфорсів ктиревого палацу, похмурого та зловісного, в прийдешній сутіні, Сол постояв перед виходом, намагаючись розібратися в чорнильних тінях, шпилях, балках та пілонах і волаючи у темні недра споруди, звідки до нього озивалася тільки луна. Рахіль знову почала плакати. Тремтячи, відчуваючи морозець на зашийку, крутячись на всі біч, щоби заскочити невидимого спостерігача зненацька і постійно натрапляючи лише на все густіші тіні і перші зорі у розривах хмар, Сол поко повертався долиною вгору до сфінкса, спочатку швидко крокуючи, а потім не й взагалі збившись на біг біля нефритової гробниці. Дужча вечірні вітер і дитячий плач. Прокляття. видихнув сол, добігши до верхньої сходинки перед сфінксом. Бронламія зникла. Не лишилося ні її тіла, ні металевого кабелю. Клянучи все на світі і міцно притискаючи до себе рахіль, сол навпомацьки пошукав ліхтарику сумці. Метри за десять далі коридором. Сон натрапив на ковдру, в яку було загорнуто брон. Більше не було нічого. Коридори галузилися та перекручувалися то ширшили, то вущали, та стеля інколи опускалася настільки, що Вайнтруб мусив повсти із немовлям у правиці, притиливши її щоку до своєї. Він ненавидів цю гробницю. У грудях калатало так сильно, що чоловік аж боявся зазнати серцевого нападу прямо там. Останній коридор звузився і привів у нікуди. Там, де колись металевий шнур вужем. Тікав у кам'яну стіну, тепер була тільки стіна. Тримаючи ліхтарик у роті, Сол обмацував її. Натискав на камені завбільшки з цілі будинки, ніби у пошуках таємничої панелі, що могла йому відкрити шлях у якійсь тунелі. Нічогісінько. Сол міцніше притис до груди і Рахіль і рушив назад. Кілька разів повернув не туди, розхвилювавшись іще більше від думки та страху, що він міг загубитися. А потім вони опинилися в знайомому йому коридорі, а тоді у головному коридорі, за яким лежав вихід. Вайнтрав спустився з дитиною аж у низь і відійшов від сфінкса подалі. На початку долини він зупинився, сів на присадкуватий камінь і перевів подих. Чічка Рахіль і досі впиралася йому в шию, і немовлятко не видавало жодного звуку, не робило жодного руху, тільки ледве стискало кулачок у його бороді. Вітер залітав у долину зудзвиш, до яких Сол сидів спиною. Хмари то розходилися, то знову набігали, ховаючи зірки, тож єдиним джерелом світла було тільки хворобливе сяйво гробниці. Він боявся, що несамовите калатання серця злякає немовля, але Рахіль, згорнувшись, і далі спокійно собі спала між тепла його тіла та спокою рук. «Прокляття!» – шепотів Сол. Він переживав за бронламію, він переживав за всіх пілігримів, і тепер не лишилося нікого. Десятиріччя досліджень привчили його до пошуків закономірностей у подіях, до пошуків морального зерна, гірській породі досвіду. Але ніяких закономірностей у всьому, що відбувалося на Гіперіоні, не існувало. Саме лише сум'яття і смерть. Сол погодувався із дитиною і дивився на пустельні узвища, міркуючи, чи йти звідси одразу, чи крокувати до мертвого міста або ж до твердині Хроноса, мандрувати на північний захід, до літоралі або ж на південний схід туди, де хребет воздечкам врізався в море. Тримтячою рукою сол потир Порятунку в такій глухоманні чекати не варто. Теча з долини не зарадила Мартинові селену, ктеря бачили і на південь від хребта воздечка, аж в Ендіміоні та інших південних містах. Навіть якби монстр зглянувся над ними, голоди з Прага такого їм не подарують. Сол може й протягне на рослинах, м'ясі гризунів, і талій воді з гір, а от запаси молока для не небезмежні навіть з урахуванням припасів, що їх бронь принесла з твердині. Аж раптом він усвідомив, що не в запасах молока справа. Через день я залишуся один. І з цією думкою Сол придушив у собі Стогін. Два з половиною десятиліття і в сто разів більше світлових років ним керували рішутість порятувати дитину. Твердий намір повернути Рахіль, здорову енергію, яка живила їх обох із Сарою і яку вони підтримували, ніби храмові жерці, священний вогонь. Бігми і тут існувала якась закономірність, моральний базис усіх цих позірно-випадкових подій, і Соловейн Троаб готовий був поставити на кін своє і Рахілине життя. Він підвівся, повільно вернувся на стежку до Сфінкса, піднявся сходами, знайшов термоплащі, ковдри та підзавивання гіперіонівських вітрів, під дедалі яскравіше сяйво-гробний часу, змайстрував собі й немовляті кубло на найвищому щаблі. Рахіль лежала на його грудях та животі, вклавши щічко йому на плече. Сискаючи та розтискаючи кулачки, якими вона зрештою відпустила цей світ і відправилась в країну дитячих снів. Сол тихе дихання, коли вона всемісніше засинала, та лускання крихітних бульок слини. Трохи згода він і сам порвав зв'язок із цим світом та приєднався до неї вісні.